פרק כ"ג. ויאמר בלעם אל בלק, בנה ליבזה שבעה מזבחות, והכן ליבזה שבעה פרים ושבעה אילים. ויעש בלק, כאשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח. ויאמר בלעם לבלק, התייצב על עולתך, ואליך אולי יקרא אדוני לקראתי, ודבר מה יראני, והגדתי לך, בילך שפי. ויכר אלוהים אל בלעם, ויאמר אליו, את שבעת המזבחות ערכתי, ועל פר ואיל במזבח, וישם אדוני דבר בפי בלעם, ויאמר, שוב אל בלק, וכה תדבר. וישוב אליו, והנה ניצב על עולתו, הוא וכל שרי מואב. ויישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני ולק מלך מואב, מהררי קדם. לך אורה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. מה אקב, לא כבועל, ומה אזעום, לא זעם אדוני. כי מראש צורים אראנו, ומגבעות אשורנו. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מי מנע עפר יעקב, ומספר את רובע ישראל. תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי? לקוב אויבי לקחתיך, והנה ברכת ברך. ויען ויאמר, הלא את אשר ישים אדוני בפי, אותו אשמור לדבר. ויאמר אליו בלק, לכנה איתי, אל מקום אחר, אשר תראינו משם. אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה, וכבנו לי משם. ויקחהו שדה צופים, אל ראש הפסגה, ויבן שבעה מזבחות, ויעל פר ואיל במזבח. ויאמר אל בלק, התייצב כה על עולתך, ואנוכי יכרא כה. ויכר אדוני אל בלעם, ויישם דבר בפיו, ויאמר שוב אל בלק, וכה תדבר. ויבוא אליו, והנון ניצב על עולתו, ושרי מואב איתו. ויאמר לו בלק, מה דיבר אדוני? ויישא משלו ויאמר, קום בלק ושמע, האזינה עדיי בנו ציפור. לא ישאל ויכזב. ובן אדם, ויתנחם. ההוא אמר, ולא יעשה, ודיבר, ולא יקימנה. הנה ברך, לקחתי, וברך, ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. אל מוציאה ממצרים, כי תועפות ראם לו. כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל. הנעם כלביא יקום, וכארי יתנשא. לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. ויאמר בלק אל בלעם, גם קוב לא תקובנו, גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם, ויאמר אל בלק, הלא דיברתי אליך לאמור, כל אשר ידבר אדוני אותו אעשה. ויאמר בלק אל בלעם, לך נא אקחך אל מקום אחר, אולי ישר בעיני האלוהים, וכבותו לי משם. ויקח בלק את בלעם, ראש הפעור, הנשקף על פני הישימון. ויאמר בלעם אל בלק, בנה לבזה שבעה מזבחות. והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעש בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פר ואיל במזבח.